І здосадований вертається до столика. Бракує чогось, ніби не мого, а ніби самознайдучого. В сій думці розпливисті чуття розпадаються без найважливіших зв'язків, бо все в моїх записках не те. На нещастя мені. Певно, там надто видно ти для моїх злиденних очей і нечистих для неї, а доброго позвучання не бачу душевною зіницею, біля котроїсь розкотитости. Всього разом, бо невдачник. Переждавши погрімок з підвальної глибочини, береться, прирокотучи з Органовій органові, знов пробувати від записів, твердячи собі «Скинеться хвильністю, йди за нею». Не відвернись, бо дозначено і пам'ятай. Тоді ж, мов нечутно, виник від дверей єпископ Парменій, прислухається, обережно надходячи червоно-килимковою доріжкою. Бліднистий вид, перетканий з морщичками, при виразі болісної з серед яскравої севизни окреслювався вузькою видовженістю в тепрямокутник з бляшаною оправою окулярів що через їх скельця проглядали темні, зосереджені очі в западистих ямках. На грудях різко виділений з чорноти чернечого одягу линів срібністю великий хрест на ланцюжку. Пригорблений старик, відставивши в ризниці сірий ціпочок, відбуває звичну поклінність і цілування алтарної іконки – і після того Олег підходить діждатися благословення. Зауважує зблизька, як від частих сигареток трішки прижовкла білість волосся старечого в вусах, тісно зрослих з бородою. «Добрий день, будьте богомлюблені! Як ведеться?» Привітливо, з м'якою вимовою в приємному баскові встрічає старий, високою рукою перехрестити склонену голову музиканта. О, тишина для моєї спроби. Добре, хтось сказав, я не пригадую, музика стрій дихання Божого. Що з нотами щасливо кладуться? Гірко, на введеній границі, повторюється з невиразному крузі. Треба моєї зміни аж до корінців серця, але я мов зв'язаний. Я теж. І ослаблений, здається, падаю. Мабуть, суджено пройти через люту недугу, як казнь. Тепер времена потужних спокус. Глядіть, гаразд, бережіться їх наведення щоденного. Якось обминути? Неможливо, неможливо. Вони навіть через потугу з золотими гудзиками при кодексі права настигнуть. Шарпати лікті, аби вернувся бранцем, до колодок гріха з замками. Ви готові їм протиставитись? Відчутно – ні. Зберіться скоро, сину мій, зберіться, зберіться враз на чергову мить, взустріч. Немає других дверей. Передбачаю біду собі з провини. Як, мерзко й згадати, одного разу недавно через безвільність у товаристві милих приятелів доклав руку до викликання мертвих, щорнив її смертно. Чи можу просити про поміч, як буде потрібно, і в ваших силах? Зразу ж прийду на ваш голос, відповів Олег. Щось так, мовлю, та негода збирається. Ловити в свою сіть. Неймовірно для нас важливо бачити її. Ніколи. Але ніколи і ніколи не входьте в доми ворожбитів. Бо то демонічні гнізда, що притаїли сіть, їх повно, глибочінь гибелі. Випадково зайти теж загроза, кожен крок. В'єднаєтеся в їх круг, цепи зв'яжуть. На безмір страждання, в приреченість. Ой, зберіть силу. Обіцяю, але чи тут можливо відмінна річ? Одне. Моторошний полон в особливій в'язниці темновластя. «Ось я попередив, хоч краще б грозовиця небесна вдарила перед початок вашої стежки. Моліться!»